în cer și pe pământ, el Tată, și Sfânt. Cu multă bucurie vă întâmpinem iubiți ascultători cu ocazia programului L078 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții adusă prin preotul Valeriu. Studiul Cuvântului lui Dumnezeu de care ne ocupăm de o bună bucată de vreme ne aduce astăzi în fața textului de la Luca, capitolul 6 versetul 6 pentru început, pe care îl vom citi însoțit de explicațiile care îl urmează. Înainte de aceasta însă, doresc să vă citesc un fragment dintr-o lucrare intitulată Calea către Hristos, lucrare asupra căreia mi-a fost îndreptată atenția, toată luarea aminte de către profesor doctor docent Florica Tecâmpan într-una din lucrările intitulate Către tine, Doamne, în alt sufletul meu. Este de multe ori amintită lucrarea aceasta, Calea către Hristos, motiv care m-a determinat să mă interesez de carte, să o iau și am găsit într-adevăr lucruri demne de toată atenția din partea noastră. Astăzi am să vă citesc un fragment, se află la pagina 92 și în continuare la 93, din care înțelegem felul în care trebuie să spunem rugăciunea tatăl nostru dacă vrem să aibă un efect în viețile noastre. Spune autorul cărții în felul următor. Când venim să cerem iertare și binecuvântare de la Dumnezeu, atunci să avem un spirit iubitor și iertător în inimile noastre. Căci cum ne-am putea ruga și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri, dacă noi nutrim un spirit neiertător? Dacă așteptăm ca rugăcinile noastre să fie auzite, trebuie atunci și noi să iertăm altora, tot astfel, și tot în aceeași măsură, cum vrem să ni se ierte și nouă. Ce credeți, iubiți ascultători? Sunt convins și dumneavoastră la fel. Că dacă toți aceia dintre noi, toți, fără nicio excepție, care folosim rugăciunea Tatăl nostru, am avea în vedere acest adevăr și anume, El ne iartă nouă, precum și noi iertim greșiților noștri, dacă noi am ține cont de lucrul acesta și am dori din toată inima să fim iertați, spuneți, ar mai avea vreun rost tribunalele? Ar mai fi certuri și discuții între noi? Desigur, nu. Să nu ne mirăm însă că nu avem nădejdea mântuirii dacă spunând rugăciunea tatăl nostru, totuși suntem supărați și ținem cont de tot ceea ce ni s-a făcut rău, avem judecăți chiar în biserici, avem judecăți în adunări. Cum să ne ierte nouă Dumnezeu greșelile noastre când noi dăm în judecată pe greșiții noștri? Din motivul acesta, nu avem nădejdea mântuirii, nu avem bucurie, nu avem pace, nu avem lumină. Al doilea fragment pe care vreau să-l citesc tot din cartea aceasta se referă la valoarea rugăciunii. La pagina 93 spune așa. Noi trebuie să ne rugăm în cercul familiei, dar mai presus de toate să nu neglijăm rugăciunea în taină, în cămăruță, căci aceasta dă viață sufletului nostru. Este imposibil ca sufletul să crească și să facă progrese acolo unde rugăciunea este neglijată. Rugăciunea din familie sau cea publică nu este de ajuns. tăcerea singurătății acolo se deschide minima noastră înaintea ochiului a toate văzătora lui Dumnezeu. Rugăciunea în taină trebuie să fie auzită numai de Dumnezeu. Nicio o ureche curioasă să nu audă asemenea cereri. În rugăciunea din cămăruță. Sufletul este liber de influențele înconjurătoare, liber de orice turburare, liniștită, dar fierbinte să se înalțe rugăciunea către Dumnezeu. Plăcută, durabilă și mântuitoare va fi influența celui care vede nascuns și a cărui ureche este deschisă să audă rugăciunea înălțată din inimă către dânsul. Prin simplă și liniștită credință, ca de copil, sufletul păstrează legătura cu Dumnezeu și își adună raze de lumină dumnezeiască, în așa fel ca să se întărească și să se susțină luptă cu satana. Dumnezeu este cetatea și tăria noastră pe veci. Încheiat citatul. Iubitul meu ascultător, când a fost ultima dată când tu te-ai închis în cămăruță și ai avut un timp liniștit între tine și Dumnezeu? Când a fost ultima dată când te-ai rugat împreună cu familia ta? Când a fost ultima dată când ai participat la o oră de rugăciune fără să adormi? Întrebări la care este bine să-ți dai un răspuns, pentru că de răspunsul acesta atârnă fericirea ta atât aceasta vremelnică, dar mai ales cea veșnică. Doamne Dumnezeule Tatăl nostru, ceresc mulțumim că pe toate căile ne îndemni să venim la Tine. Ne îndemn să venim la Tine să ascultăm cuvântul Tău. Ne-ai vorbit astăzi și ne-ai arătat de felul cum trebuie să procedăm noi ca să avem iertate greșelile noastre și anume să iertim și noi greșiților noștri. Și ne chem la tine să ne rugăm în taină să stăm de vorbă cu tine. Mulțumim pentru toate aceste îndemnuri, mulțumim și pentru îndemnurile care vrei să ne le dai în timpul care urmează în lecțiunea noastră și te rugăm să ne ajuți să luăm aminte la ele, să le practicăm pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Să singuri singur să te rogi Tatălui din cer preascânt îmi cer pâine și poveste, Mamei ta Cei mici și mai deplin de, de ce vai Textul cântării este adresat copiilor, dar de unde să învețe copiii să se roage dacă noi nu ne rugăm în felul acesta? Îndemnul este fierbinte adresat către toți, în mod special către părinți: rugați-vă în familie să aveți rugăciune între voi, soț și soție, și apoi rugăciune împreună cu copiii. Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Iubiți ascultători, pătrundem în textul lecției de astăzi care, așa după cum am anunțat în deschidere, se află la Luca la capitolul 6, de unde vom citi versetul 6, urmat de explicațiile care îl însoțesc și după aceea cu voia lui Dumnezeu, prin bunăvoința dumneavoastră, spre slava lui și bucuria noastră, vom citi în continuare celelalte versete în limita timpului. Așadar, Luca 6, versetul 6. În altă zi de sabbat, s-a întâmplat că Iisus a intrat în sinagogă și învățat pe norod. Acolo era un om care avea mâna dreaptă uscată. Haideți să găsim câteva gânduri și pe marginea acestui verset sub călăuzirea Sfântului Duh a Lui Dumnezeu. Zilele de sabbat, odihnă, erau zilele când omul era mai liber de frământările vieții pământești, mai liber de materie, mai descătușat de Duhul Lumii, avea o stare mai potrivită pentru primirea lucrurilor duhovnicești. Aceste zile erau alese de Domnul Isus și mai târziu de apostoli pentru propovăduirea Evangheliei și pentru lucrarea de vindecare a celor bolnavi. Vindecările și celelalte minuni pe care le făcea întuitorul nostru erau strâns legate de propovăduirea Evangheliei și de învățătură, pentru că adevărul adus din cer și care avea în vedere mântuirea omului era mai important. Valorile mai mici se le supune întotdeauna valorilor mari. Acest adevăr trebuie să-l învățăm zilnic. Domnul Isus a venit la sinagogă pentru lucrarea Harului lui Dumnezeu, nu pentru altceva. Oriunde mergea el, avea în vedere numai acest lucru. Ce bine ar fi să învățăm și noi urmașii lui felul său de viață și de lucrare. De fapt, la asta și suntem chemați. Mântuitorul nostru n-a intrat în sinagogă ca să împlinească rânduielile ei, ci cu scopul de a vesti Evanghelia Harului și de a întări această vestire prin minuni. Și semne. Omul cu mâna uscată a fost o rânduială a Harului pentru ca prin el să se întărească propovăduirea Evangheliei. Nimic nu-i la întâmplare. Dumnezeu câteodată pune în calea noastră piedici ca să înțelegem mai bine dragostea și Harul Său care lucrează la mântuirea și desăvârșirea noastră. În versetul 7, versetul următor din Luca de la capitolul 6, din nou găsim pe Căptura și farisei, care erau tot timpul pe urmele Domnului Isus. Ascultați numai cu ce se ocupau ei. Citesc versetul. Cărturarii și farisei pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului, ca să aibă de ce să-l învinuiască. Vedeți, farisei cunoșteau obiceiul Domnului Iisus de a vindeca bolnavii, care se aflau în preajma lui în timpul când el propovăduia. De aceea îl și pândeau ca să vadă dacă face asemenea lucrări în ziua sabatului. Pe ei nu interesa binere omului ci respectarea unei rânduieli. Omul putea să piară, numai rânduiala să fie păzită, că după urma acestea aveau ei slavă de șartă, bani și nume. vă ocupație aveau acest soi de oameni. Religioși întotdeauna au fost așa. Să pândești pe cineva care face bine și să-l învinuiești că nu ține anumite forme religioase, ce poate fi mai păcătos? Pe Dumnezeu nu-l interesează formele niciunei religii, ci el se bucură mult de fiecare suflet care, în credință și pocăință, face un pas către el. Se bucură de orice om vindecat de boala păcatului. Cărturarii și farisei, acești vrăjmași ai Domnului Isus, rămâneau reci și nepăsători în fața lucrărilor și minunilor lui, pentru că în inima lor erau hotărâți să nu primească învățătura propovăduită de el. În fața celor stăpâniți de duhul partidei religioase din care fac parte, pot să, se petrească, pot să se petreacă minuni nemaipomenite. Ei tot nu vor să creadă. Aici este problema de voința lor. Ei în mod conștient se opun lucrării Domnului Isus, nu că nu ar avea dovezin de ajuns. O dovadă concludentă o avem pe cea care am amintit-o deja în meditațiunile trecute, în faptele Apostolului, la capitolul 4 unde preoții cei mai de seamă, când au văzut minunea săvârșită de Petru și Ioan, rețineți ce aveau ei în gând. i au spus așa, ce să facem că oamenii aceștia au săvârșit o minune pe care nu o putem tăgădui? Observați? Intenția lor era să tăgăduiască și acum se aflau în fața unei minuni care nu mai putea fi tăgăduită, nu mai puteau să-i aducă ei niciun contraargument. Asta este tacma fariseilor. Ei vor să-și Apere numai religia lor, de unde câștigă un ban și slavă de șartă, nu le pasă de oameni. Oamenii pot să piară, scaunul lor să rămână. Nenorocită slujbă și-au ales acești oameni. Minunile dumnezești rămân neputincioase pentru această categorie de oameni. Ei n-au nevoie de argumente pentru dovedirea adevărului, întrucât n-au nevoie de adevăr. Ei vor să facă un singur lucru cu adevărul și anume să-l tăgăduiască. Și când cineva nu simte nevoia de apă, degeaba ai dai să bea, nu primește. Trebuie să dorești adevărul ca să-l poți primi. Și dacă l-ai primit, lasă-te lucra de el și nu te mai teme de oameni. Nu atei pândes pe Domnul Isus? Ci religioși și formaliști. Cărturarii și fariseii pândeau pe Isus. Dar oricâte piedici ce au pus ei de 2000 de ani încoace? El pășește biruitor, făcându-și drum spre veșnicie, pentru că el este adevărul și adevărul nu poate fi înfrânt. În versetul următor, la versetul 8, citim despre Domnul Iisus în legătură cu această atitudine a fariseilor următoarele. Dar el le știa gândurile și a zis omului care avea mâna uscată, scoală-te și stai în mijloc. El s-a sculat și a stătut în picioare. Domnul Iisus nu se spiește să primească lupta cu adversarii săi. Din potrivă, le ia înainte și îi provoacă la luptă. Când interesul adevărului o cere, fii tu începătorul luptei. Nu totdeauna defensivă, adică apărarea este necesară în lupta credinței, ci câteodată este nevoie de ofensivă, de începerea luptei, de lovirea vrăjmașului înainte de a lovi el. Totul însă trebuie să fie făcut sub directa și nemijlocita călăuzire a Duhului Sfânt, căci altfel se fac greșeli mari și pot avea loc înfrângeri și pagube duhovnicești de neînlocuit mare atenție. În lupta lui, adevărul totdeauna este biruitor pentru că el vine din veșnicie și merge spre veșnicie. Cine se face una cu adevărul, primește felul de a fi al adevărului și nu poate fi înfrânt de nimeni și de nimic. Domnul Iisus este adevărul. Citim aici, El le știa gândurile. Și gândurile tale, dragul meu, le știe, să fii sigur. De ce să gândești rău față de cel care îți vrea fericirea ta? Să știi că numai Domnul Iisus adevărul îți poate face binele adevărat. Citim în continuare că El a zis omului care avea mâna uscată, scoală-te și stai în mijloc. El s-a sculat și a tot în picioare. Orice ai uscat în tine, poate să-și recapete viața să înverzească, dacă ești culoarea minte la Iisus și asculți de glasul Lui. Când El îți zice să te scoli, scoală-te. Când îți spune dute, dute. du-te. Ascultarea de glasul Domnului Iisus, adevărul este viață. Neascultarea de El este moarte. Scoală-te și stai în mijloc, a zis Iisus. Lucrarea Mântuitorului în viața cuiva trebuie să fie văzută de toți, și de prieteni, și de dușmani. Cel care a primit prin credință răscumpărarea adusă de Domnul Isus trebuie să fie totdeauna sculat și în mijlocul, în văzul tuturor. O lumină în întuneric nu poate rămâne ascunsă. Toți copiii lui Dumnezeu, toți cei care au fost scoși din uscăciunea și moartea păcatului la o viață nouă, Trebuie să stea în picioare în mijloc, adică să fie martori vii ai lucrării Harului, ca oamenii să vadă lucrul acesta și să primească pe Domnul Isus ca mântuitor al lor. În versetul următor, versetul 9, citim și Isus le-a zis, Vă întreb, este îngăduit în ziua sabatului a face bine ori a face rău? A scăpa o viață sau a o pierde? Cu privire la spusele acestea ale Domnului Isus, amintim că însuși cuvântul sabat, care întălmăcire înseamnă odihnă, cuprinde în sine binele. Căci numai din starea de odihnă se poate face binele cu adevărat și se poate ajunge la mântuire. Starea de oboseală, de tulburare și de robie nu poate să săvârșească binele. În vederea aceasta este bine să citiți versetul 15 din Cartea lui Isaia din Vechiul Testament. Toată rânduirea lui Dumnezeu este pentru binele omului, nu pentru răul sau împovărarea lui. Spune la Iacov 4,17 că cine știe să facă binele și nu-l face, să săvârșește un păcat. A face binele este o slujbă permanentă, iar zilele de sabat, adică starea de odihnă, nu poate fi o piedică, ci din potrivă, un imbold. Mâna dreaptă vindecată înseamnă mâna necesară muncii, adică mâna care întreține viața. Domnul Iisus întreba, este îngăduit în ziua sabatului să scapi viața sau să o pierzi? În întrebarea lui era și răspunsul, să scapi viața, să faci binele și să nu te uiți la zile, la legi și mai ales la oameni cât ar fi ei de religioși. Dumnezeu este pentru binele omului. Și pentru apărarea vieții lui în orice timp și în orice loc. El nu este Dumnezeul formelor și al ceremoniilor religioase, ci al binelui, al realităților și al vieții. cine e născut din Dumnezeu, seamănă cu Dumnezeu, primește felul lui de a fi, făcând binele necurmat. Și iată cum s-au petrecut lucrurile în continuare. Versetul 10 de la Luca 6. Atunci Isus și-a rotit privirile peste toți și a zis omului, Întindeți mâna! El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Mântuitorul nostru își rotește necurmat privirile spre noi toți ca să ne ajute în nevoile noastre. Ochiul dragostei sale este neadormit și gata pentru alinarea suferințelor. Plăcerea lui este să facă binele peste tot și să fericească toate fapturile care cred și care vor să creadă. Omul cu mâna uscată, a crezut puternic cuvântul spus de Domnul Isus și nu s-a mai uitat la neputința Lui, ci și-a întins mâna pe care niciodată n-a putut-o întinde. Autoritatea cuvântului Marelui nostru Mântuitor a trezit și credința în inima omului și a turnat și puterea în mâna Lui uscată ca să o poate întinde. Totul aparține Domnului Isus. El a dat bolnavului credința, voința și puterea sănătății. Aceasta e lucrarea minunată a Harului. Mare este puterea cuvântului lui Dumnezeu. Ea trece peste toate piedicile și face minuni mari. Domnul Iisus calcă intenționat anumite legi și rânduieli pentru ca să se îndeplinească cea mai necesară rânduială, anume dragostea, și ca să învețe și pe oameni lucrul acesta. În ziua sabatului a făcut el multe vindecări. Slăbănogul de 38 de ani, orbul din naștere, femeia gârbovă și altele, arătând prin aceasta că dragostea de oameni și apărarea vieții sunt mai presus de legi și rânduieli, mai presus de zile și obiceiuri religioase. Toată legea se cuprinde într-o singură poruncă și anume să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragostea, spune cuvântul Dumnezeu, este împlinirea legii. În fața acestei porunci, Sabatul dispare. Înțelesul adevărat și ascuns al sabatului este de a aresta tornicii adevărata dragoste față de Dumnezeu și adevărata iubire față de aproapele. Iubirea urmărește necurmat salvarea și fericirea vieții și nici de cum nimicirea ei. Iubirea vindecă bolile și alină durerile tot timpul. Ea nu are zile nelucrătoare. Iubirea are totdeauna sabat, adică odihnă în Dumnezeu, care este iubirea, de aceea poate să lucreze fără întrerupere. Bucuria dragostei este să facă bucurie tuturor făpturilor. Minunile Domnului Isus n-au fost niciodată pedepse, ca în cazul prorocului din vechime, care a uscat mâna aproape lui, găsim în prejurarea aceasta la 1 regi, capitolul 13, versetul 4, ci întotdeauna binefacii. Mântuitorul nostru n-a uscat mâna, ci a vindecat-o, ca să poată lucra pentru viață, căci plăcerea Domnului este apărarea vieții și nici de cum pierderea ei. Plăcerea Domnului este îmbucurarea inimilor, nu întristarea lor. Da, acesta e Mântuitorul nostru. Slavă veșnică lui! Amin! În versetul următor, la versetul 11, ascultați acum care a fost reacția fariseilor și cărturarilor față de binefacerea aceasta care a făcut-o Domnul Isus unui om. Citim versetul. Ei turbau de mânie și s-au sfătuit ce ar putea să facă lui Isus. Iubiți ascultători, minciuna turbează de mânie împotriva adevărului. Nelegirea nu poate suferi neprihănirea. Religia formalistă se înfurie împotriva celor născuți din nou care trăiesc cu adevărat duhovnicește Evanghelia. Fariseii turbau de mânie împotriva lui Isus. Unde este Isus, adică felul de viața lui Isus, formalismul religios, duhul de partidă, turbează de mânie și se iau măsuri de nimicire. Așa a fost, așa este și așa va fi până va veni Domnul. Ceea ce s-a întâmplat capului, se întâmplă și trupului, adică Hristosul cap și trup nu are loc în lumea de acum, ci este pândit și urmărit, mai ales de către farisei, formalismul religios, duhul de partidă. Ei turbau de mânie și s-au sfătui ce ar putea să facă lui Isus. Împotriva adevărului te poți spune, dar nu îl vei abate din drumul său, ci vei fi zdrobit tu sub roțile lui. Adevărul înaintează sigur spre țintă, chiar dacă toată lumea ar sta împotrivă. Și dacă toată lumea ar sta împotrivă, lumea va fi zdrobită, dar el își va ajunge ținta. Cine aruncă săgeți în soare, se vor întoarce în capul lui. Unde sunt farisei și cărturarii de odinioară? Nici urmă n-a mai rămas de ei. Iisus însă înaintează biruitor peste veacuri, ca soarele care trece peste toți cei care trag săgeți asupra Lui. Ce poți să-i faci lui Iisus? Un singur lucru, să-L biruiești prin credință și dragoste, trecând sută la sută de partea Lui. Altfel vei fi nimicit de sabia gurii sale. Deci farisei s-au sfătuit ce ar putea să facă lui Isus Să ia aminte bine toți cei care se mânie pe Isus și pe urmașii lui, toți cei care se sfătuiesc împotriva lui Isus și a credincioșilor lui, să ia bine aminte toți aceștia că îi așteaptă și pe ei soarta fariseilor și a cărturarilor de odinioară. Cine se mânie pe adevăr, se mânie pe propria lui viață și fericire. Iată, glasul adevărului ne-a vorbit și astăzi. Îl vom auzi? În versetul următor, la versetul 12, citim. În zilele acelea, Isus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Observăm că rugăciunea adevărată este totdeauna o suire în locurile cerești în Dumnezeu. Spune versetul, Isus s-a dus în munte, deci s-a suit să se roage. El simțea nevoia chiar și cu trupul să se suie, de aceea căuta muntele și acolo se ruga. Cele mai curate lucrări de pe pământ, din lumea de jos, tot te obosesc. Iată de ce e nevoie de suire în Dumnezeu prin rugăciune. Numai în locurile cerești este adevărata odihnă și lumină pentru cel credincios. Să facem orice lucruri pe pământ dintr-o stare de cer, dintr-o suire în Dumnezeu prin rugăciune. Isus, citim că a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Rugăciunea este o petrecere cu Dumnezeu în Dumnezeu. Nicăieri nu se poate petrece mai bine cu Dumnezeu decât în rugăciune. Aici se despată sufletul, aici se simte la el acasă în largul lui. Rugăciunea adevărată nu este aceea în care numai omul vorbește cu Dumnezeu, ci aceea în care și Dumnezeu vorbește cu omul. Deci, nu un monolog, ci un dialog. O altă latură a rugăciunii adevărate este tăcerea. A tăcea și a sta cu Dumnezeu privindul este de multe ori mai de folos decât să-i vorbești fără întrerupere. Aceasta este o stare înaltă de contopire cu Dumnezeu, așa cum doi iubiți în dragostea lor nu-și mai vorbesc, ci doar se privesc. Un mistic creștin spunea în felul următor, să fii atent la Dumnezeu, și să tace înaintea Lui Aceasta e o lucrare mare, ba încă cea mai mare. În felul acesta ne închipuim pe Domnul Isus petrecând toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Nu mulțimea vorbelor, nici formularea de fraze frumoase, nu acestea sunt adevărata rugăciune. Iubiți ascultători, încheiem aici programul L 078, îndemnând fierbinte pe toți ascultătorii și pe noi cei care... Vă împărtășim cuvântul lui Dumnezeu să folosim rugăciunea în mod cât mai intens. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.